Prințul, biruitor de lifte și jivine, așteaptă dârz la rândul biruit și ochii lui, de paru timpuri pline, încremeniți pe zare, n-au dormit. Pe locul unde și-a răpus vrăjmașii și slava lor, țărână a căzut, s-au rătat în urmă, în sânge, pașii curtenilor și reți ce l-au vândut. Închis în turnul morții din poruncă, prințul e întreg, dar gândurile îl dor ca niște vulturi negri ce-și aruncă în recotețe rotirile lor. Puterea lui întreagă și vitează, ascultă noapte de safir și lut din depărtare calul ce nechează, care prin adieri l-a cunoscut. Și când îl păduchi câteodată pe dedes subtul tulplato și-i domnești, prințul te simte spadă fermecată, prinsă de șold, că ai tremurat și crești.